Szinte végtelen. Charlie arra ébredt, hogy a nap melengeti a horpasát. Résnyire nyitotta a szemét, megnézte, merre jár, majd gyorsan visszahunta. Még a szürke hájogján keresztül is túl élesnek találta a fényt. Bár visszaaludni se volt könnyű, szomjúság és vizelési inger gyötörte, pedig ő már húzott volna ebből a valóságból, de az anyagcsere nem eresztette. Kitapogatta a petpalackját, ivott, jólesett, esett, segített a napnak melegíteni. Szeptemberben hűvösek az éjszakák. Azért még egy ideig lehet kint aludni, főleg ha van egy szamarad. Csak decembertől muszáj bevonulni a szállókra, már ha életben akarsz maradni. Charlie csukott szemmel a mellette hasaló miskin nyakára tette a kezét, megvakargatta, mire a szamár sóhajtott egy mélyet. Oké, okay, válaszolt neki gondolatban Csárli, nekem se sietős. Bacillus először a szamarat látta meg. Elindult feléje. Bármennyire is óvatoskodott, rálépett egy pet palackra, mire az felnyűszített. Miskin hegyezni kezdte nagyfüleit, Csárli morgott, de valahogy feltápászkodott majdnem ülő helyzetig. Látóterébe úszott Bacillus az újságjaival a hóna alatt, Szevasz haver, mondta, és visszahanyatlott rongyaira. Miskén lehajtotta a fejét. Bacillus megpróbált rájönni, hogy honnan ismeri ezt az arcot, ezt a csontés bőrtestet, jobb látott fekete bársonykabátban, ezt a nyűjt szépséget, aki így tébredezik a szamarával, miután a fesztivál véget ért. Leült tőlük olyan másfél ölnyire, viharvert újságjait letette maga mellé, kabátja belső zsebéből kivett egy lapos üveget, meghúzta, gondosan becsavarta a kupakját, és visszatette. Üldögélt, és nem gondolt semmire, mert minek? Csárli felült, nyújtozkodott, csuklóból és bokából körözött, majd sóhajtott egy miskinest. – Na, mi újság, bacilus? – Amint meghallotta ezt az összetéveszthetetlen, reszelős altot, hirtelen minden világos lett. Nem is érti, a rongyok és a ráncok hogyan tudták ennyire elrejteni a föld alatti művészetek isten nőjét, isten férfiát, tök mindegy. A lényeg, hogy volt idő, mikor rajta múlott, hogy nem haltak halomra az unalomba a népek. Jó ízűek lettek tőle a dolgok. Azt mondta egy interjúban, amit ő is átvett a hangériens számizda számára, és le is fordította angolra, hogy ha már nincs egy vasase, aranyból dolgozik. Járásában volt valami állati nyugalom, még tűsarkúban is, mintha farkat húzna maga után. Vékony volt mindig, de azért nem ennyire csontváz. Kezén a bőr, mint egy nem egészen pászentos kesztyű. Na hát, Csárli, te itt Mindhárman ösztönösen csekkolták, mi az az itt. Charlie szerint hol a máshol, itt kapott ideiglenesen melót, szelektív szemétgyűjtés a Paradise Now után. Miskin érezte, hogy Charlie mellett van, egy szagorgián, minden rendben. Bacillus pedig, aki abban a reményben vonszolta ki magát ide, hogy majd elad pár darabot az általa írt és nyomtatott, hangérjen számézdelt kétnyelvű labból, de hát alig is volt mozgás. Hová tűnhetett az a rengeteg ember? Bacilus tehát eljátszott a gondolattal, hogy Csárlira sózza az újságjait. Ott voltak egy lapos területen. A talajt használt, sorsukra hagyott tárgyak borították, a bádogok, plastikok, alumíniumos, csomagolóanyagok alatt szétaposott és kiszáradt fű. A korábbi években ott hagyott, észbontó lassúsággal felbomló szeméttől fragmentálódott a föld, bogarak és csúszómászok zavarodtak meg, és dobták fel talpukat, vagy másmilyen formában nem éltek, nem szaporodtak és nem sokasodtak többé. A felszínen ételt italt árusító bódékat, közösségi sátrakat szereltek szét, és dobálták fel a cuccot egy teherkocsi platójára. Csári lassan felállt, és bacillus vállára helyezte kezét. Képzeld, mi lett volna, ha a nácik győznek. Azzal ormótlan gumikesztyűt húzott, egy tekercsről letépett egy zöld nejlonzsákot, és gyűjtögetni kezdte bele az üres üvegeket. Miskin ott baktatott a nyomában. Néha talált ő is ezt-azt, amit csált. Bacilus agyában meg szinte felrobbant az előbb hallott mondat. Melléje nyomult a második világháború óta eltelt történelem, gyárak, márkák, paktumok. Csárliék már jókora távolságra voltak, de Bacilus utánuk kiáltotta. De hát a nácik győztek! Csárli fölkapta a fejét. Visszafordult, és valami égbe kiáltó kedvességgel rámosolygott bacillusra. Per pillanat, bacilluskám, per pillanat! Azzal tovább ment, lassan, a talajt bámulva. Elképzelve egy-egy darab sorsát, hogyan keletkezett, hogyan értek hozzá, előbb a gépek, aztán emberek, jó kedvűek lettek-e tőle, vagy inkább melankólikusak. Az üvegeket kikotorta, és beletette a zsákba. Szinte egy versztányi területet kellett átfésülnie, persze nem egyedül. Ott tallóztak a plastikosok, a bádogosok, a papírosok, néha összegyűltek egy cigiszünetre együtt hallgatni, vagy vicceket mesélni. Például azt, hogy egy csávó annyira elázott, hogy négy mászott haza, de nem találta saját ajtaját, hanem a szomszédjáén kaparászott. A szomszéd kijött csíkos pizsomába is elküldte, a csávó ment, kereste hollakig, kaparászott, de valahogy ugyanazon a szomszédajtó a csíkos pizsamás még jobban elküldte, és ez így ment sokáig. A csávó végül felsóhajtott, hogy lehet, hogy mindenhol maga lakik, én meg sehol. Szárazon röhögtek. Aztán folytatták a gyűjtögetést, halomba hordták a zsákokat, jött a szemetes kocsi, nyilván valaki ezt is vezeti, gondolta Charlie, és felnézett a vezetőfülkére, egyenesen a sofőr szemébe. Abba, amit látott, egész máslópiram is a beleremegett, de összeszedte magát. Szevasz, Tilda! Jól áll neked ez a debella verda! Tilda már egy ideje őket figyelte. Pontosabban a szamarat, Baltazár, ezt szerette volna mondani, mint aki nem hisz a személynek, de ez se sikerült neki. Annyit lehetett érteni a kínlódásából, hogy Jézus. – Oké! Okay, – válaszolta Csárli. – Este tartunk itt a fiúkkal egy kis szóárét a tűz körül. Gyere el te is, jó? Tilda bólintott, és csókot hintett Charlie és a szavár felé. Majd kiugrott a bőréből örömében, csak éppen a sztrókja óta azon az egyetlen szón kívül semmit nem tudott kinyögni tájidegen személygépkocsi húzott be kerekeit csikorgatva oda, ahol a semmi közepét sejtette, a kék meg sárga meg zöld nejlonzsák halom mellé. Sok zsebes fotós mellényt, zsönöragretrien feliratú szürkepólót, farmert, drága bőrcipőt viselő kicsit púpos férfi szállt ki belőle, a csomagtartóból kivett néhány fényképezőgépet, pár objektívet, Gyakorlott mozdulatokkal magára aggatta őket, majd alaposan körülnézett. Lehajolt állagot szemlélni, majd kiválasztott egy fáradt fehér és egy elefánt szürke nailonszatyrot. Eléjük állított két üres kólásbádogot, és csinált róluk egy csoportképet. Mind a négyen más-más irányba néztek, mint a vinil lemez borítókon a rockzenészek. Aztán kiválasztotta sok szemét közül egy horpat hell energiaitalos bádogot, ide-oda rakosgatta, mérte a fényt, talált egy alig is észlelhető napsütötte sávot, ráhelyezte, és egy másik géppel lőtt róla egy portrét. Elégedetten rágyújtott egy cigirel. Olyan 500-550 yard messzeségben meglátott egy sovány fekete alakot hajlongani, kezében egy változó alakú kaméleon zöld valami, mellette egy középtermetű, tört szürke szamár. Elővette a legnagyobb objektívjét, rácsavarta a gépre, és azon keresztül egy ideig követte őket. Gyönyörűnek találta a kompozíciót, de nem csinált róluk fotót. Csak az olyan helyzetek érdekelték, amelyekben a szereplők között semmiféle viszony nincsen. Egy kiállításra dolgozott, már szerződése is volt, és címe is. Szinte végtelen magány. De nem bírt ellenállni a kísértésnek, és írtózatos objektívével ráközelített a szamára. Egyre élesebben látta, amit ő látt. Ebben a végtelen térségben neki gazdája van, helye a világban, ahol minden reggel feljön ugyanez a fényes nap, minden kis légy, amely a nap meleg sugarában körülötte zümmög, részt vesz ebben az egész kórusban. Tudja, szereti a maga helyét, és boldog, minden fűszál újra nő, és boldog. És mindennek megvan a maga útja. Marcel Morárónak érzése támadt, és kizúmolt a szamárból. Eszébe jutott, mekkora baromállat volt hajdanán, amikor egy zenélő installációhoz kutyát akart használni, még szerencse, hogy a szervezők letiltották. Elpakolta az objektívjét, visszasétált a kocsiához, rágyújtott, ivott hozzá kólát, lustán, minden cél nélkül nézelődött. Elővette egy másik pólót, az is szürke volt, de ezen azt írta Last in Confusion. Fölvette, a másikat bedobta a kocsi hátsó ülésére. Sodort egy okos cigit, Dilemmázott maradjon-e még, amikor egy ismerős alak közeledett felé egy összakálas nagy darab ember, kopott bőrjakóban, koszlott farmerben, töredezett cowboy csizmában, sárga, félig telt plastikos zsákját átvetve a vállán, és vidáman ráköszönt. – Na, mi újság, Marcel? – Szevasz, Frank! Hát kijöttem egy kicsit körülnézni, és te? – Lazaság, roll. Tartotta a kezét a cigiért, közben felzárkózott melléjük egy másik gyűjtögető, kisebb és csinosabb, minden bizonyal nőnemű, hajdanszínes sálak tekerettek a nyakán, kötött sapkája alól őszhajtincsek lógtak ki, pár számmal nagyobb szövetkabátot viselt, és a sárga nejlonzsákon kívül volt nála egy valaha piros szatyor is, amin azt írta, hogy mekkora mázli, hogy a halhatatlanság nem eladó. Ti ismeritek egymást? Ő Márszel, régi haver, ő meg Bibi, a csajom. Bezeg Franknek még itt is csaja van, állapította meg Márszel, de aztán a valóság egy fokhíjas öregasszony képében horgára kerítette. Lemondóan újabb cigit tekert, hogy történjen valami biztos, párat szívott belőle, de nem bírt menekülhet nékével. Mennem kell, mondta Franknek. A cigit odaadta neki, és beült a kocsiába. Már éppen indult volna, amikor Frank rátenyerelt a szélvédőre. A másik kezével pedig jelezte, hogy engedje le az ablakot, mert mondani akar valamit. Este felé lesz itt egy kis páváó. Nincs kedved kijönni? Úgy hallom, eljönnek a legrosszabb arcok is a San Francisco Twin Amikor feljött a hold a láthatáron, már mindenféle légű anyag oda gyűlt a kövekkel gondosan körberakott tűzhely köré. Egy bizonyos Jadran Danicának volt a mániája a tűzrakás. Élete változatos helyszínein képes volt olykor komoly erőfeszítések árán köveket, némi fát, ágat, szenet, akármit szerezni. Valamikor olyan hetven éve kis hián belefulladt a Dunába, de nem ezért lett tűzimádó, hanem ki tudja miért. A csillagok állásából vezette le küldetését, amiről órákig tudott beszélni, ha talált hallgatóságot, és hát a tüzek körül jó eséllyel talált. Jádran Danica darabolgatta a szétszerelt bódék Prima deszkáit, és ahogy alakult belőlük a piramis, úgy kezdett oda szállingózni a Paradise Now utócsapata. Jött Csárli a samarával, jött Frank és Bibi, jött Zsolti, mesztelen testén mindössze egy farmer bal balvállán egy indián fejtetóválás, alatta meg a felirat, mi szerint Kalanno az élet. Előkerült bacillus is az újságjaival, aztán odaóvatoskodott a teherautósofőr Tilda, és valahogy Marcel morárú is visszajött, egy újabb szürke póló volt rajta, amin azt írta, hogy Realism is a thing. Charlie, a jobb napokat látott bársony felöltője belső zsebéből, előhúzott egy risszálakkal Fibonacci mintásra díszített üveget, annyit mondott, hogy jóféle atomik vodka Csernobilból és átnyújtotta a mellette ülő márszár morárunak. megköszönte, és adta is tovább Bibinek, aki bátran meghúzta, az a korcs szétáradt benne, a többi meg ment tovább másokat melegíteni, míg minden csepp, meg nem találta új helyét, ahol fölvette a helyi szokásokat, alkalmazkodott és keveredett, nem volt panaszará senkinek. Hogy ne maradjon ki a körből, Csárli előkotort egyik zsebéből egy sárgarépát, kicsomagolta, és odaszólt a szamarának. – Gyere, Miskin, neked is van itt valami! – Miskin hálásan ropogtatni kezdett, Márszel Moraru meg odafordult Csárlihoz. – Miskin, Így hívod a szamarat? – mindig érdekelt az idióta, de untam végigolvasni. Aztán egyszer csak látom, hogy megy a moziban filmen. Beültem, néztem, nem tudom, hol járhattunk, amikor hirtelen megszakadt a film, felkapcsolták a villanyokat, és a takarítónő bejött, hogy kész, ennyi volt, a rendező meghalt, mielőtt befejezhette volna, mindenki szépen menjen haza. Charlie vigyorgott, Bibi pedig felvilágosította Márszelt. Jól jártatok, mert a vége ellaposodik. Miskin az orosz lélekről nyomja a dumát, majd megőrül. Nastasja Filipovnát rendben leszúrja Rogozsin, Áglája Kalandor lesz, a többiek tengetik tovább szánalmas életüket. Tilda benyöszörgött valamit, mindenki türelmesen feléje fordult, ő tovább nyöszörgött és hadonászott, végül látva, hogy ezt az agyvaságot nincs hogyan értsék, kezét a szamár fejére tette, és kimondta azt az egyetlen szót, amit képes volt kimondani. Zavar támadt. A tűzpattogását hallgatták, majd kiki a szomszédjával halkan csövegni kezdett. A tudatos álom fából vaskarika, de szép vaskarika. Néha elfeledkeztem rólad fél tizenkettő és tizenkettő között. Jézus! Babilon is szétdult a mezopotámia kétharmadát, mielőtt ő maga is elpusztult. Csináltam egy szita nyomatott pólóra. Rajta Holbein halott Krisztus a pózában, a mikromakrokozmosz ember. A kos, az oroszlán és a nyilas, bár nagyon hasonló alkatúak, de fölemésztik egymást. Az elolvad gletszer alól előkerült a sok szemét, az atom hulladék Lucifer. Mindig is betartottam a John Nash féle biztonsági kódot. Egy bulin a második legszebb nőt kell megcélozni, azt biztosan hazaviheted. Lehet pókerarcod, de nem lehet pókertested. Meg kéne keresni a világ legszebb körforgalom kertjét. Aztán egyszer csak fölállt Zsolti. Úgy állt föl, hogy mindenkinek oda kellett nézni. Nagyon jó, ahogy itt ülünk, és iszogatunk, és cigizünk a tűz körül, de még jobb lenne, ha szabaddá tennénk a kezünket, és van itt elég szépen szóló tárgy, mi lenne, ha dobolnánk? És akkor mindenki fölszedett valamit a földről, és halkan hangokat keresgélve dobolni kezdett. Az égen fény lett a hold, és ragyogtak a csillagok, a földön világított nekik a tűz, és lassan köréjük gyűlt, Tizenkilenc szempár. Frank vette észre őket, de nem szólt senkinek, hogy itt vannak, hogy tényleg eljöttek a San Franciscoi Twin Peaksről a mosómedvé.